بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہی تاکد حغزات تاکد حغزات لر اصرا اصرا بو عبدی اصرا بو عبدی چه بوتلو بندختل اصرا بو عبدی چه بوتلو بندختل لیلن سُبْحَانَ الَّذِي طاقَ بِهَا حَجَّاتٌ لَهَا أَسْرَابُ عَبْدِهِ چ بوتلو بندختل لهن پټکوې د شپې کې مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْجُمَاعَةِ ذَهَبْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى عَلَى جُمَاعَةِ الْأَقْصَى لِهَذَا الَّذِي حَرَّمَ الْمَسْجِدَ الْأَقْصَى لمریہو دیو پارچوخو دیو بان دخپلتا من آیاتنا دخپلو قدرتن و نشانتن آ انہو وکنند اللہ والسمیع البصور دغا اللہ دوری دنکے البصور علی دنکے و آتینا ورکڑا منوصل کتابا حیث مصال سلامتا کتاب و جعلناہو گرزولی بن ممبا کتاب حدل بن لار خې بنته د اسرائيل او تا اېلیور ته ویلي الله تته دا چې بنه سي تاسو من دونې لا ونه وکیل ا اولاد به هاشا حم الله چې موږ پورته کړو معلوه اندي سلام سره پکې شته کې انه یو کلم اندي له سلام کان عبدن شکور او به شکرګزار د الله وقد هنا الى بني اسرائيل خبرداري وركله بني اسرائيل تشني كتابي كتابكي لتستدنا جهان حافظ عادت وكاي تاسف الارض تنككي مرته مذكرتا ولا تعلم ما ينتديرا اوليذا كتابي تاسو تاسو نيان كبير عليذرا فذاجا وذو الهما هر كل چراغلا ہر کله چراغ لنیتا دا غا فساد فایدا جا ہر کله چراغ لا وعد اولهما غلا بدل البنیله دی فساد بسم الله وعاذنا مرولی دی من پتا سبان عباد اللہ ادم اذا اختل ولداث شدید انخا من دنج سخ فجاس تسری والبنکیب خلال الدیار تمذکور مک وقان واد عمم فولا عدر وادقلشوا سن مردد نالكمل کریتا جانب واپس کمیتا صزو لرننبر علیہم تا غیب انیتا صغرت عبین سびتو بحبات سین سن مردد نالکمل کریتا بیار آلت اذ کریوم نعطا صزو لرنبار علیہم تا غیب انی واندد ناکم بیanyو وجعلناكم رجالاً يئتاسو اكثر نسيرادر کشمیر کې د خپل پرېکې ان احسنتم په جریتاسو نیكي کوي احسنتم لنفسكم نیكي کوي د پاره د ظالم ان ساعتم او تاسو ما کارو د مال کله صلاح یبه دي خلنو مشنه لپاره کوي فرجا جواز الاخرتی لیسو اوجوحکم دا دیب تارچ روان با کی ویجار با کی مخون استاسو دشمن مستاسو مخون روان کی او کل صلی خفشی دا خطقان آغفرات پده مخ که اختاری چبت کی وجوحکم مخون استاسو روان کی مخون استاسو ولیدخل المسجب آدود تارچ وردن نسیبت المقدستا کما دخلو رو لتسیچ روی وردن نشو اول مرد تنسا والغل کی وليو تدبر او دینه تارچ حالات کی دی ماها علو چې دی غاليد راغلي دي طارې داننه کوله تدبیرات الله کوله سلام عصا ربكم نیو چرپس تاسو یې رحمكم رحم کی پتا سو باندې پتا شته به او و جَهَنَّمَ غَرَّزُولَ مِن جَهَنَّمَ جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا بَتَارَدَ كَافِرَانِ حَصِيرًا جِنَانَ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَكُنْ بَاقِرًا يُهْدِي هِدَايَاتٍ لِنَّتِي هَغْلَارَتُهَا أَقْوَى مُتَغَدِّرًا مِنْ غَلَارَوَ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ هَذَا الْقُرْآنَ جَارَكَ یا عملونا السوالحات چا ملونا قیمو انا لهم عجراً قبورا چی اکنن دیوتار آزر دلو و انا اللہ دن اکننا کسان لائی منون بالآخرتی چی ایمان نلو لهم تیار کردن دیوتار آزاداً امین آزاد درناک و یدن انسان دیازان غالی انسان بشر وید تکلیف دعزاد دعا اہو بالخیر فشاند د بیا وختو زه خير لرا وکانا الانسان عجلا او دې انسان تلوار بنه مقل زان الله بچولا د شر بیاغاني کوي وجعلنا الليل والنهار مقرطين ده من توحید باندې سمحونا آيتل معنا با سمہونا ایتل کم اکلیل منغا غا نہ حدیث پی فمہونا کم اکلیل منغا ایتل اگر نہ حدیث پی و جعلنا ایتنہ ہاری گر ذول منغا نشانہ غری مسترتا مرنا والا مدو ل تغتغو دیو طارچ طلب کی تاسو فضل میرے ربکم ا حلال مال دی طرف تختل ربنا ولتعلموا ليفارسفو شيطاس عدد السنين والحساب تشمير بقلم و بحساب كتاب وكل شئ او هلو شئ فاسولناه تفسولناه واذه کرو منه تفسولاه فاسولناه واذه کرو منه تفسولا فتروا زهتون سراه وكل انسان او هلو انسان لازم جنکل و داسره عمل له سیه مسیدی طه او دک یا مخریج روز اس له د یوم القیامت تر یوم القیامت کتاب نو کتاب یل قاه منشورا ثم ها مخبش دا سر منشورا خورور بای کلاو کلاو بای ور تبو یلی شی اقرا کتاب اولو لا بنوخت له کفا بنفسک کاثیر مفتا من نبی علی کا پتابان حسیب کو ان کے منحتبا حرق من مندع فا اینما یحتبی نفسی ہی نبی شک اللار مندلی دپار راحت الگاننی ومن جللہ سوکچی دلارشو فا اینما جلل علیہ دشک دلیگ دمراکی رو گلتبو ولا تغیرو نشی پورتکول واغرتن لشیطرت کوله پېټه علاه غره خراب پېټه دبل شاه دبل شاه ولا ته لشیطرت کوله هغه ته یو بېش وړتکه ان کې غره خراب دبل شاه یما سن معذبین عذاب ورکونکی حتا نو واسه رسولا پر دې چې رسوليږي و غارت ما کله شورا د نور موږ انه له کا قريه تن داچ هلاك کو دنيو کې و لران أمرنا مترفيها مهكمكم يمترفيها أوعيش فرستو بدأتن تام ففتقوا فيها عندينا فرماني كتائه فحق عليها القول ثابتش تجيبان القول وفي سلبا زعب فدمرناها تدميرا متباكم دكي لفتباكم سرام وكم أهلكنا عصمره لا كله من من القرون نتحدونا من بعد انوهن پس بنوها لحسن عنا وکفا بربکا اور کافید ربستا بی امید عبادهن وبناہنو دخلو بن نگانو خبیراً بسورا خبردارو لدن کے من کانا یرید العاجل تحراسو چیرہ دل رید دنیا عجلنا پتلوار بورکو لهو دل رفیہا پدیکی ما نشاؤو حاھا چې موږ خوښ شي لمن هغه جاته نورې چې را دشي سن مجعن له جهنما بیا وګره وي دغه طال جهنمي اصلاح ور دن دشي دی جهنم ته ظلمن بد مدھورا راټل ومن ارا يل اخرته راسو چې را دې اخرت وسع او کوشش کوي دلرا فاعيها کوشش خپل او هغه مؤمن فا او الله چې دیني مؤمن فالعائکا بدرکسان کانس یهم مشکورا د کوشش د دې د الله دربار کې قبول او منزور کله به ټول سره او حواله او کداغه دیني د بخشش درستانه دماکان اتیا او ر کاې بخشش درفستا محضوره بنک شوي اوغ کې په سررنې فضجلنا ووالو ورکی منیا با هم باو لراله با په بابان د پرز کې والل آرتخوات اکبر برتنګ ل په درجو کې اکبروتنظاب اوډ ل لا تجعل نذركم على الله فردا الله لا اله الا هو معبود من عبد العرب فتقعد ومرتيبا مجنونا مجنونا بدو لشئ مخذول عشر ميدل وقد يا ربك في سلك الله تعوذ الا اياه ذاهبته بنده وجواد الله نبل شانك اي وَاذِ لِعَالِي دِينِ إحْسَانًا أَوْ مُرْسِلًا أَرْسَلَنِكَ بِالْكَلَامِ إِنَّ يَبْلُغَنَّكَ شَرُّ رَسِيِّ إِنَّكَ فَجْئَنَ مُسْتَآكِي إِنَّ يَبْلُغَنَّكَ شَرُّ رَسِيِّ إِنَّكَ فَجْئَنَ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا عُفٌّ ولا تنهر هما يرم مكوديد علتاره تملا دالا وكل هما اواديد علت ا قولا كرينا هنا ادبنا كاينه جت من ما يحفظ لهما او قصا لهما ديتا جناح الذل اغوى ضرب عزيزي من الرحمه دوجد دو شفقه او دو من هر وقل او یا رب ای زمانی رب ا ارحم هم ما رحموا کې په دې دعا لوږه مني كما رب دعانی لك سنچ پالنه کوي او داسې راتوونکو عالی ان تكونوا صالحینا کچري هی فَإِنَّهُ يَكِنَنَّا اللَّهَ كَانَ عَبَلِ الْأَوْوَابِنَا بَطَعَرَ بِتُوبَكَ وَنْكُ غَفُورَ بَهُنْكِئِنَ بمور اپلار ادا خدمت یولی عبادتن لیکن د اخلاص ضروری تھی یونی اخیو بچے بمور اپلار دقا کئی خوڑکی دائی یا جیداد راب پسوری یا یا بن رور می لغشی جیدائی دینی تا پوست متل کنی ذل قربا وركس طلخت الوا متحقه حق داوي والمسكين غريب تعب له سبيله مسافر تع ولات مذير بذئ مال ملج وتزورات بذئ لغول سرا ان المبذرين يكلن بذئ مال لغون كي كانوا اخوال الشياطين بيديروا دښتل رب د طاره ناشکرام مې د مال د سره نه لګې جنا پسي ګروت او فنشارو دا ته زوی کرزي کله پټي هشيار څه لګې کله وې ورې کرای کنا ايتنم شتان دښتل رب د طاره کثیر ا ډېر ناشکرا و اما تهرب ان آتشر المخله ته عنهم د دينا دا موږ کي څه پتا باندې ذکر شول یٰوٰ یٰتٰرا اَذ پارا دلتو نو رحمتین دا مہربانای ربک ظرف ثانا ترجو ہا چ تو می صاداگی تصرشتے نہ دخت الحق غواڑی فقلہم قولاً میسورا نوادیتینا نرما ولا تجعل نظر وجهك لاس قللی مغلیتا تلشوا الہو ولا تفتنهم بني برن وكل البسط يطون ترا مستو فرح كون سرا فتقود ورن كي من من ملامتا محصوره استمانه ستلبشي ده مالغولنا ان ربك بهش کرط طافس ترزق فرا خي رزق لمن يشاء و چالچ خوش ويقبره طنجرائيل انه كان بوابي خذرم مسوره انه يكن دې تخلي بن نزالو خبير خبردار بصيرا ولي بن كه ولا تقتلوا اولادكم ولا تخلوا الخشيه الاق يريد اللهنا لمن نرزقهم من يريق الكيد تاوياكم او تاسطا ان قتلهم يكن ونجلد قالت انت ذيرا عبدنا ليا ولا تقربوا موین دې کې تاسو زنا تبد کارئ تا انه هو کمندا کان ساحش تند به هايي و ساء صويلا ولا تدخل النفس التي لو اجنى مستحرم الله فداه وجل الله رحمك الا بالحق مگر قانون شرعي ومن قتل مذموم ارا سوق جوجلس تظلم سرا فَقَدْ جَعَلْنَا لَهُ وَلِيًّا دِيشَكَ مَنْ وَمُكَارِكَدَ لَهُ وَارِثَ دَغْلَ سُلْطَانًا اخْتِيَارَ يَوْر فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ نَدِيرِيَّاتِ نَكَيِ پَوَجِنُكِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا يَحِنَنُ بِثَرَانِ دَاتِ كَشِينِ وَلَا تَقْرَبُوا مِنْ ذِي الْقُرْبَى مَالًا يَتِيمًا مَالِ, الْيَتِنِ مَالَ الْيَتِنِ اللہ بلکی مگر پاہ تریقی مانی وحسن جاڑی رخیستوی دیتیم فیدہی پکی حتی یبلغا شدہو تردی چورسی جدی زوان ایخ پلتا وعفو بالعہد پر یالوکی پیادو با انی انالعہدہ لیکن انوادکان مصول آدب تقیس پکیریشی وعفو بالکی لپرکی پیمانی واکل تم کلچ پیمانکو وَزِنُوا تِلْكَ الْأَيَّامَ بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ فَتَلاَ بَرَابِرَ سَرَا ذَلِكَ خَيْرٌ دَأْدَرَ غَرَدَ وَأَحْسَنُ تَاوِيلَ عَابِرَ خَيْسَلَتَانِ جَانِكِ وَلاَ تَغْفُلْ مَذَا مَا دَهَغَ خَبَرُ تَسْأَلُ لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ الَّذِي تَالَرَ طَاهِرٌ دغه ټول اندام مبارکی کا نامه مسؤوله یم د دې باره چې تاسو به دې شي د الله دربار کې ولا تمن شر مگر وصل ارضی تزمتا کې نه راه اتنه استیو کلو یسرا انك یچنن ته شلن تحرق الارض مشش له لازمتا ولن تبلغ الجبال او شرن مشی رسوله هم فول دغداء کم چیز کرشل کان سیئوهو دگنادی عند ربکم کروها استاز ربک زیبانی ناروا زالک دان ممازع سنو اوحائی لیکا چی وحیقیتات ربک رستا من الحکمت <متحدث> بحکمت خبرنا ولا تجعل مگرد وماللہ سرداللہ میلہم آخر معبود فَتُلْقَى وَارْنُو رُؤْيَةٌ فِي جَهَنَّمَ فَجَنَّمُ كَمَن يُلَنْمَلَمَامَتَ مَذْهُورَةَ رَتْلَشِ أَفَأَسَاقَ رَبُّكُمْ أَهَ غَرَقَ رَبُّكَ فَاسُ لَرَفْتَاسُ بِنَّتَوَامِنِ وَاتَّخَذَ تَخْلُونَ لِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ ذِ الْمَلَائِكَةِ مَا سَالْنَا إِنَّكُمْ يَتِمَنُ تَاسُ أَيُّهَ الْمُشْرِكَانَ لَتَقُولُونَ خَوْفَ خَايَ تَاسُ قَوْلًا و لقد شرفنا في هذا القران बेशक बार बार بیان کرنی ہے بڑی قران کی بحر قسم مثالیں بار بار بیان ہوئے ليزد ترون ديگ پارچيني صحت قبول کی وما يزيدهم الا نصر هاي مزيا تجيل مگر مسرت قل والا لو كان معه نور مددگاران تنا يقولون لك في النجدان مشركان واي اذا لب تغو متداوه کې لا ټولي دغه خدای علي له مشرکان دغه صدرانو دغه مشرکان الیل عرش سبولا هغه مالک د عرش ته لار او مقابلي د بادشاہي د زالکولو کوشش وکولو یو معنی کې دا وا کچریوید دیاللہ فرآلہت النور مددگاران تما یقولون لکسنی چلا مشرکان وای اذن لبتغو نتبا وقتی لکولی بیدی الاغل عرشی اغا او خاون لعرشت سبیل آلہ رب نزیکتا اول خشت لینا اوستاسو دا خیال مطابق کوي بایدن جان الله کا نزیکولے بایدن اللہ کا مختاجی سبحانہو وَعَالَى اُشَدَّ عَمَّا یَقُولُونَ شِعَایِ دَامِ شِرْکَانَ عَلِيًّا کَذِیرًا فَيُشَطَّالِي دَوْرْ مِ سَرَام تَسْبِيحُ لِلْسَمَاوَاتِ السَّبْعُ طَاقِبَانَ إِلَى رَأْسِ مَنَاوْ وَالْأَرْضُ مِكْوَةٌ وَمَنْ فِيهِنَّ وَعَسُوبُ كَذِیِ اسْمَانِ مِكْوَةٌ وَإِمِّنْ شَيءَ أَوْ مُشْتَدَّ يَشْءُ مگر تاکی بیانی بھی همدهی سربستانی دی صفت مدال لانا ولیکن لا تفقهون تصدیحهم لیکن تاسکوہی گئی ماہ پا تصدیح داوی انہو یکنند اللہ کان حلیمن دیتا برناک غفورا بخن کے و اذا قرأتا القرآن کلچللت قرآن جعلنا بینکا موگر گئی میتمن ستاکو پمن دہا اکسانو کی موگر گئی لا يؤمنون بالآخرة چایمان مرادت آخرت حجابا مستورا یو پرد مستورا پتا یو پتا جوړکو جوڑکو شغطال اخکارنا اوضا قرآن مدی زمن توردن نکینا واجعلنا لعا قلوبهم گرزول په بجی پذنبان اکننتا ترمی ایفقهوه داش ری پذی قرآن بانی پوحیدنا وفی آذانهم وقراغو بنو بجی وَاذَكَرَ تَرَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ كَلَ اِشْرَايَاتِ کِتْفَلَتِ الْقُرْآنِ کِوَحْدَهُ اِکِیَاهِ چَایَ الله مددگار دې وَلَوْ نَاصِئِي دِالَاقْدَارِهِم تَشَادَامِ اِخْتِلَافَانِ نُشُورَا نَفَرَتْ کَوْمِکِ مَهْلُعَلَمُ مِنْ خَفَتِهِ بِمَا فَهَرْنِتْ یَسْتَمِعُونَ بِهِ چِدَی غَکِ دی طاقت فرادی دِستِهزَاو دِکو کَنیَتِ الْقُرآنِ لَهُمْ أَعْلَمُ مَن يَخْفُونَ بِمَا تُحَرِّكُ أَلْسِنَتُهُمْ وَمَا يَخْفُونَ ثِيَابُهُمْ كَيْفَ يُرِيدُ بِالْقُرْآنِ تَأْثِيرًا وَقُلْ كُنْ فَيَكُونُ إِنْ يَسْتَمِعُوا إِلَى كَلِمَةِ الْحِكْمَةِ يَزْدَادُوا إِيمَانًا وَإِنْ هُمْ إِلَّا نَجْوَى أَوْ كَلِمَةٌ فَتُجَرَّى فِي الْأَرْضِ يَقُولُ الظَّالِمُونَ كَلَّ شَيْءٍ غَالِبَانُ مگر بیو صدقے سے چغبان جابیو صحر کر شہنے انگر برکے فدو ربولتا لم فعل سرنگ بیانئی تعلن سالنا فدولو ندید مراحان شئوهی فلا استطیعون سمولعا مدید طاقت ملرید سمیلاری وقالو اوائی دی ایداء کننا آکل چشمگا اجعاما ادکی بکی ورفعاتا او ذری ذری ائنا لما ما آمون ی بخام خارا پور تکلیش خلقا جدیدا تا پیدائش نوی سرہ انوار قیاء کونو شیح جارتا کانی او حدیبا یا اسپنا او خلقا یا بلیو قیدائش من مالاغن یکبر فی صدور کن چگلی و گران لگیه پسنی استاسو که فسا یقولون مزر دیچو بوایدی من یعیدنا سوگ دا اکری قُلِ النَّبِيُّ وَتَوَاهَا هَذَا فَتْرٌ كُنْتَ فِي دَاخِلِهِ وَإِذَا سَوَّلَ مَرَّةً فَأَوَّلَ لَكَ فَسَيُنْغِضُ بِنَيْلكَ فَاسْغِذْ دَاخِلِهِ تَسْتَغِذْ دَاخِلِهِ مَحْظُورٌ رُؤُوسُهُمْ سَنَخْتَلِمُ وَيَقُولُونَ وَعِيدُ مَتَاهُ دَابَكَلَ اين يكون قليدا ذا ذي دانيد دي يان يدكون تقمرج واز لبر قي تاسوتا فتستجيونا متاسب حكم منيد الله بهم به سرده حمد وللعلانا حكم منىهم دون دواي وتظنون تاسب خيال كوي غمان مكوين الا بستم چ تاسو يخوت رکڑے په دنیا کی یا ته خبر نو کې لا قليل ا مگر وَقُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ نَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ الذِّكْرِ إِنَّهُمْ هُمْ خَضَرٌ كَيْفَ أَحْسَنُ شَهِدَرُ بِخَيْرًا إِنَّ الشَّيْطَانَ يَكِنَنُ الشَّيْطَانُ يَنْذُرُهُمْ فَصَابَ شَيْءٌ بِمَنْ ذِكْرِ جَغَرُ فِتْنِي جوړي مَدَجَ أَخْبَرَتْ كَيْ چَغَ بَہْتَرُ رغی. وَقُلْ يَا لِعِبَادِيَ زَمَادَ النِّزَانُ طَالَّ وَإِذَا مَحمُودُ يَقُولُ التي ها خبر هي اصل چادر خاستوي يکين مشيطان ين دوهلهم فساد چوي په منږي کې يکين شيطان کان دلين انسان انسان طارا اذو ان بنا دشمن سرګنه اردت الرستاسو الا لم بكم يشا فچري خوش يرهمكم رحمته قطاس او یا اته چری خوفشی وعذبکم ما جاء بدر کی تاسلا وما ارسلنا کا النذیر الیہ من تال علیہم بدیانا وکیل لازم یار وردک رجب تا اعلم خطوهو ذمن طارچہ فالسماوات وذاسمانیه والارض وذمکی ولا قد سب اللہ داذ النبینا ادهش کا قروال اور کرم داذ پیغمبران وآتینا ورکل مڠ داوود زبور داوود ني اسلام ته زبور شريف قل ذو الذین ورتوارا مدد کوي ه کسان ظنتم فاستاس فی خیال الغمان من دونہی سوا الله نہ زید الرسیط اسنن سیبتن کوي لک ملائکی عیسی علی السلام او زیر علی السلام اطیران صلا یمیکونا كشف الدر عنكم بل الذي يكون بالتكليف بتا صنع ولا تهيلا انه ارولوا من لي يكون شو ني ارولش اولئك الذين اولئك الذين حركسان اولئك الذين يعني اولئك الها الذين يدعون يبتغون لربهم الوسيله اولئك الذين چې دی ورته مدد شي وايي دا مشرکانې را مدد کوي تخلو حاجتونو کې مغیث کوي یذ تهو نلټوي ده نه کان حلق الی ربہم الوسیلتا تخلو رب تنځی ک ايہم چ کم یو په تجي کې اقرب در نذی الله تعالی و ارجو ن رحمتہ او یم ساتید الله و یخافون او ریگی دایداز عبد الله نام مشرکان تاسو غاه څوک را مدد کوي چې په خپل ماته جاریه فریاد ته ځان را نږدې کوي ان عذاب ربک ایت ان عذاب راستا کان نهیرا دې لایف دې چرې دې نه ير او تریشی و ان القريه الله المستد به او کله الله نه مړ کوها لرا قبل يوم القیامة نخفید رجید قیامتنا دعویتا اهل بمرگ راولو حلاکت ممراد مرگ او معذبوها یا بعضا برکو دیتا عذابا شدید نظاب سه كان ذالک فی الكتاب ددع خدرت علوه محفوظ کی مستور آلیک لشون وما منعنا انہم من اکرم لرا ان نرسل بالآیات دعچ رولید من محجزات الا ان کذب بها لولون مگر با چې د دروغ نسبت کړل غوې ته دوندنه یا آتینا سمودنا قطا ورکوې وي سمودیا نو توحا مسرتن مسرتن مدثرتن فرغند معجزات صدقات صالح عليه السلام فضل له بها ظلم کړو په قتل کړو یا ما نرسل او ملیکون ذل آیات معجزات إِلا تَخْشَاهَا مَغَر بَتَارَا تَيُرُونَ وَيَذْكُرُ لَكَ كَلَ شَيْلُ مِنْ طَاعَة إِنَّ رَبَّكَ كِنَ رَطَاسِهِ أَحَاطَ بِالنَّاسِ رَاجِعُ خَلْقِ اللَّرَامِ تُلَّ اللَّهُ لَقْضِيُ بِقُدْرَةِ الْعَلِيِّ وَمَا جَعَلَ الَّتِي أَوْلُ دَرْجُهُ مِنَ خَوْفِ تَحَوَى أَرَيْنَكَ نગર امتحانا و ازمائش ده طارق خلقو مراد دې د پیغمبره د استرا له میراث چیلاو یا نقتل مکافر په بدر کې و شجره الملونه او ههونه چې لعنتوله شوه د عرب په کلم کونه په قرآن کې قرآن ادا مانا او ههونه الملونه په سلا عنتول شوریت خورن کلاویزان ت قرآن کې یا ملعونه په دې معنا و شورۃ الملونه عونه چې بدول شوراوی ت قرآن کې ولخوفهم او ریم یجی فما یزيدهم من نذیات ایذ مر الله ته یا من کبیرا نفر سرکشیوا و ای قلنا للملائکۃ یا تا من الملائکۃ اسجود لی ادم علیہ حضرت آدم علیہ السلام کا فسجدین سجدۃ لله ابن اسمر شیطان نے وکری قال وی شیطان اسجدو اعبدوا کم لمن خلق فطینا شتا تی داخره دے دختنا قال وی شیطان ارا اتک خدر را کما ت اللہ ھذا لہی دا ہا کہ دے کر رمتا علیہ ستایی ذت ورکڑی دو تپم آبانی لئن اخرتنی کچھ رتا محلت را کمات ایلا یوم القیامت روی با قیامت فوری لا احتنکر نظریتہو مذہب بیخ کم دیوکم داولا عبد دون احتناس سلوئی یعنی کلنا کل آغم لحان درال اللہ فصل وی تباکو مارب وغی چه اهتناکل جراد الارض طول فصل ختم اهتناق تو معنی وسرا دی د ختمه مرادی اهتناق دل مې حمد دی کوي چې هغه اس او شرلۍ ته دخل څه واجب واچې چې کله واجب واچې واستا وقبود نه کم پلی شي بوزي به دې اعتبار د اهتناق دا معنا لکه خرته دې چې ته مهلت را کومه تعالی یومل قیامت ورو ده قیامت پوری لا اهت نک لو خان خا تختل قاضی کی برائے لم اولاد دغه الا قلیلہ سوا د سلغتا سامنا وا د نکشوری کم طلے ز غوزن ما طلے ز غوزن الله रहमान را کتاب خلق شیطان وا د تخلقه شوری کم طلے ز شیطان خفیا طلے روزی الله من تخله حفاظت کی والہ لا هتنے کم نزریته خا خا تختل قاضی کی برائے لم اولاد دغه لَا قَلِيلَ أَسْعَادَ سَلُوكُكَ سَامِنًا قَالَ رَبِّ لِي وَلَا يُغَضَبْ فَمَنْ حَاسَبَ طَبِعَ كِتَابِ شُ السَامِنُ هُمْ بِدِينَا فَإِنَّ جَهَنَّمَ مَأْوَى شَكَ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ بَدَلَ دَفْتَاسُ جَزَاءٌ مَسُورَةٌ بَدَلَ طِرَا وَاسْتَفِزْ أَوْ خَيْرًا منهراو کستا ووس ق من هم دگینا دې کط پل سران د پ عو خلک د کوهجل وال ہرا جم ک जीوانې د کا خپل وجلته او خپل ص فمان وشار في لموا و شوक्ष ددي سره پر یې چې اعمال په گناهولو کې ولاږي او اولاد یمولدو جناوي وعدهم یعیدوه قد بیسره وما یعیدهم شیطان الا حرورا یعیدو کید بیسره شیطان مگر بدو کې ان عبادی بیشک دنجان جما له سنه ک مشریطا لالعین طاغی سلطان سنتان سوسو زور د ګنرا کولو او کافید رستا احفاظت کا ان کے دمی چې دے کتما ناد حافظو وکفا برب کا وکیلہ کافید رستا احفاظت کا ان کے دمی بتانا ربکم اللہی رستا سو عزات تے یزجیلکم الفلکا چچلیتا سو دپارا کشتائی فی البحر تبر اعاقی لطب تغو من فضل ہی دید پار چولیتا د بعلال رزق باللانا إِنَّهُ كَانَ بِكُم رَّحِيمًا بیشک دا الله پتا خدान رحم کو انکه وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ كَأَنَّكُمْ صِرْتُمْ كَالْجِبَالِ الطَّوَّافِ بِحَرِّهِ قَدْ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّتُطَهِّرَكُمْ وَلِيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل تاسو اللہ توحید من مخواروی وکانا الانسان کفورا او دو انسان ما شکرا افا امنتم ایتاسو پا امنی ایخسف بکن جانب البر ایخسف بکن جانب البر داچ اللہ کتبو جتاسو ایخسف بکن داچ اللہ کتبو جتاسو جانب البر باعترف دو چزم کی افا امنتم ایا تاسو په امن باندې اي يختفدكم دا چې ختہ دوزی تاسو جان بل بره طرف دوی چیز مکی تین اي ورسل الیکم حاسبا يا روليجي په تاسو باندې باران وکاو ثم لا تجدوا داب منم تاسو لکن دخل جانو لته ار وکیلا سجمار ام امنتم ايا طامن اي تاسو ايذكم دا جوه پس کی تاسفی ته دغه دریاف کی تارتم اوخرا فزل بل سرا تارتم اوخرا فزل فیرسل علیکم مرولیه پتہسوان نقاش سنن الريح غماتون کے دو حیوان کاشفن غماتون کے نیر ریح دو حیوان فیرخقم مغر کی تاسر بماء کا فرقن پس سبب داه چکو فرق له تاس تجیدو دا ومنې نه تاسو لټوم زه الله را الینا زمين کی دوی طبيبا له طبيعته پوس کوي ان یو کس یم ما بني ادم الله عزت ورکړو نو او لا د حضرت ادم عليه السلام ته مختلف سيزونه سره الله بني ادم عزت من کوي وَهَمَّلْنَا هُمَّ سَارَكِلي مِن نَذِيفِ البَرِّ پَوْچَتي تا سَوانا تو باندې سړلو باندې وَالْبَحْرِ وَبَدْرِيَاتِ پَكِشْتُوب وَرَزَقْنَا هُمَّ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اَورِجَتْ وَرْكَڈَ مِن نَذِيتَ دَتا كُنا ممن دہا چانا خلقنا چتدا کردن کم مخلوقات تبزیل آغر والے یوم ندعو پتمرچ شواز ورکونی آکل اناس انتو لخلکتا بی امامهم یا خدا مانا بی امامهم طاعت عمدر دی سرا ہر امت بدخت النبی سر روبر یا بی امامهم طاعت عمدر یا دی مام نمراد عام مشر مقتدا یوم ندعو تک مرچ आवाज ورکوم کله معفن تول خلق تبیما مہم سردا پیشه د مشر د دینان اخته لیډر مشر کر راجه مش مسوق د علماء حق پرستو سر یې سره راجمش راجه مش او څو د دیني دیوي د دیني لیډرانو سره یې سره دی فَمَنْ عَوَسْوُ قُوتِيَا كِتَابَهُ چُوَرْ قِرِشِوِدِ تَعْمَنْ نَعْمَ دَوَيَا بِيَمِنِي رِيُّ فَخِلَاسُ بَعْنِي فَاُولَائِ قَلَوْا كَسَانِيَ بْرَوُنَ كِتَابَهُمْ لِلِوَخْبَ لَعْمَنْ نَعْمَ فَلَا يُجْلَمُونَ فَتِهِ لَا ظُلَمْ بُونَ قِرِشِدِي سَرَفَتِهِ وَمَنْ كَانَ هَارَ سُوءِ فِي هَاهِ أَعمَا فَذِي دُنْيَا تُلِنْ بِقُرْآنِهِ هِدَايَتْنَا فَوَفِى الْآخِرَةِ وَدَيْنِ الْآخِرَتِ أَعمَالُنَا بِعَلَاءِ الْجَنَّتِ نَا وَأَدْنُو سَبِيلَا أَوْ دَيْرُكُمْ رَأَيْتَ لَارَكِ وَإِنْ كَادُوا نَأْنُهُ مُخَفَّفٌ مِنَ الْمُثَقَّلُ وَإِنْ يَكُنْ شَأْنُ لا نه چېړ تا ل را ل دبلران د هغه سرنا نا ل چې وې کمون د تا تلینا اره چې جو کې تدانې غ د غ ن و پهه کې لتهخو ک خاله خ مخ د نسی د تاه په دوستستانې سره چقران پری د د فر په کو کوته سران شي ولاان صبتنا اوڪ چ من ل تعران ولاان صبتنا او چ لڪري من تع ل ک یقین مدته ترڪ چيلان مڪوج کا کو شو د جيتهڪلا پ ل خاله خاصه تولوی انکا کا د اصل د چند سزا د دنیا د اصل او د چند سزا پس د مرګ ما سن ملا تجد لکا د عوامو مند لتاغو ان طارا علینا یموت الکابلک نشیرا شتندادی و انکا د ایتین ان شانل دیز لا يستفزونك من الارض يرىت الروز مکی دمکی نا لا يستفزونك اود یری او تصبر طاره یری یخرجوک من هذه طاره شودی شرید مینا وایذ ان طاواح الرسول درنگ تیرن کی خلافک تانا رسول الله قلیل ع قد ارسلنا قبلت قبلت یا حو بارت کی تقبیرو او دا منصوب بنابر فعل محزوفا سنة من قد ارسلنا یم سننا سنة طریقمو من یا یا سنة من یا سنة من تشاند طریقید من دہا چاسرا قد ارسلنا چرالی گلید من یا قبلتان مخم الرسول آدخلو انبیعنام دای طریقه صا قم دي چې کوم قوم شړله نه لا غوې ته انتظار نه وکړې عذاب پر أغله سنت من په شان طریقې يلي زما من به هغه چې اسرقت ارسلنا 44 دي لږه قبل کتهه موږ یې رسول نه دخل په ولا تجدوا نبلا ایما محبوب لسنتنا اوطاری طریقې ومنه تحویل ادمي دل او دو دشمن حلاک دل بتارا چلتم شو ضرورتو دا اللہ دا عبادتو دا, دا, دا, دا, دا, دا مزدعو حکمو کئی اقنس والا تعطابندکو تا مزدانی لدلوک الشمسی دا زوال دنورنا الاغسق اللہ لدتیار جشکی پوری وقرآن الفجر او مزد صبعان کوا انا قرآن الفجر وکنن مزد صبع کانا مشہودا دو تحاویری کی ریشی یعنی فرشتی ور د شپه درجه فرشتي پر راضي مش دو دا غي موارد بدلي او اوس په قران د مستوله طرف فرشتي راضي ونل الليل و قصي سد شوي که فتهجد به متہجد کاو تل کی عمل له طرف آسا اي مذ ذرا اي يبعثك شوه برسيتع تربك رفتا مقامن محمودا مقامن غويته محمودا تشتايل شوه وقُل يا ربي ربينا ادخلني دنتنا مدخل صدق ان تباخني دو برشتيا و اخرجني يداث مالرا مخرج صدق ان تستني دو برشتيا وجعل لي غرما طرفنا سلطان انندم د تصویره اندادی وقل يا مهدي جا الحق راغ حق و ذهق الباطل ختم سدات ان الباطل كان زهيقا يكمن بباطل الكذبن كه ختم دن كه وننزل عليه من القران القران ما هو شفاء شفاء وَرَحْمَتُهُ لِلْمُؤْمِنِينَ ارحمت دې د باورموینو او نه زیات زالمنو ایلا خساره او کله چې زالمنو ته ورکړل او چې موږ څخه کله چې موږ انسان ته انسان دولت خوشالي راحت کراول او نه مخه علي ونه اب او لری شي د دنیا په ټول وَمَا سَوَّى الشَّرِيكَ لِجَوْرِ سِيدِ لَسُ تَكْلِيفَ كَانَ أَوْسَانِ دِي نَامِدا إِلَّا كُلُّ يَعْمَلُ كُلُّ يَعْمَلُ وَلِعَمَلِ كَيْلَا شَاعِلَتِهِ دَخْلِي تَرِيخِ مُتَابِ مُذَي تَأَسُم کوي زمَا فَصْل نَمَنَيْ فَرَبُّكُمْ مَرَفْتَا سَأَلَمُ خُطُوهُ بِمَنْ تَهَ رَچَاوَانِ هُوَ أَهْدَى ته هدایت ته به جهت دلار इनाम اوږه قسم لاره ده وایس اننه کا تفویض کوي روح طدارد روح کی قل الروح ورتایا روح من امر ربي پیدا شه ده در ربما یعنی تپوس کوم جرارث څخه پیدا ده او رس شه له قل الروح من امر ربي پیدا شه ده در ربما جماعتین علماء درکشته تاست من العلم لمن الله خلیل نظر لهمتی ولئن شئنا فتروحوا لنجال مذهب النبي مخا مخابده منتنا بالذي هو رسول او هنا اليك شيء هيك بنتا ثم لا تجد جواب تنميم لك خوان لرا په اپ سکوله ذی سرا علینا زموته المقابلتی وسیلا سدمر الا رحمتن من ربک دامنچدا باقی پریخه مدا مہربانی د استاورم دو طرف باقی پریخه دی لرا دوجد المهربانی درستا نا ان فله یتن د الله کان الیک کبیر ا دطابا ن نیرلویا کلو ا محبوب لئی نشتمات الانسان کَیْذَرَجَ اَجْمَعُ الشَّنْ إِنْسَانًا وَالْجِنَّ فِي رِعًا عَلَى آيَاتٍ بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ دَاعِ ذَارِئُ لِكِ تَمَسَّلُ النَّبِيُّ الْقُرْآنَ لَا تُنَزِّلُ بِمِثْلِهِ مُدَيْرَاتٌ لِلشَّكْلِ تَمَسَّلُ النَّبِيُّ اگر وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَذْرَ كَشَيْءٍ بَاضِي دِجِ انداد الْمَتَارِبِ دَاعِ زَهِيْرًا إِذَا قَدْ عِنْكِي قَدَاج دَاعِ دَادُ كِي فَالْقُرْآنُ هُمْ كِتَابُ جُرُونِ لِشَ ولقد سَرَّثنا الله ويدي شكا بيان کړي موږل الناس خلقتہ فی ھذا القرآن تبیخرام کین کله مسلند هر کس نمیساللا فابع اکثر الناس منکار کای دهر خلقتن الا کفرہ مگر د کفر مې انکار نه کای وقالو او ایدا کافر لن اننا کافرون در پتور وې لَمَّا مَنَلَكَ شَرٌّ يَقِينُكَ وَمِنْ سَاعَةِ خَبَرَ وَعَنِ حَتَّى تَفْهِرَ لَنَا تَرْبِئُ رَوَانِ كَمِنْ تَارَمُ مِنَ الْأَرْضِ بِذِيْنِكَ دَمَكَ لَنَا وَانْشِرِينَ وَتَرْبِئُ كَذِكَ تِنِيرَوَانِش آو تَكُونَ لَكَ جَنَّتُنْ مِيَاسِرِ تَارِئَةٌ جَاءَ تار مِن نَّخِيلٍ مّكْرُمَةٍ وَعِنَبٍ أَوْ مچ روان کی تنہرن خلالها تمنداغی کی تفجیرات روانو لسرا او تسقط السماعا یارو غرغی تب آسمان نکم آزعنت لکسنج چت خیال او گمان کے علینا پر منجبانی کسا فن یو ٹکڑا چت ایک انمانو انو ٹکڑا و گھٹ بروری جیزا پر منجب روری جی کنا اعطا تیب اللہ آرولت اللہ والملائکت اللہم بخام خراولی نعوذ باللہ من ذلك ملائکی راولی او یکون لکا بیتن یاشی بیتا تا روکور من زخرفن بسرو زرونا چیتے او پیغمبرن لدات تجارتنو بیاو لیکی خوستال اکور بسرو او ترقا فی السمہائی آدھا چوخی تتا سمہن ولم ولمن نبی وقیقا او چرم و یقن نکو پستخطو ستاوانے حتا تنظلا لینا کتاباں تربی چرانا ول کی تم کتاب نقرئه چمن ول ول قل ورتا یا سبحا رببي پاک درو زم ما شرکانم ا هل كنت زمنا لا بشر رسولا مگر بني ادم ته عمر تا ته سوا ادو معجزات ته دا زمه پلاش بشرم رسول وما ما منعنا فنهم نکره خلق لای یؤمنو زاچر ایمان مراری اد جاہم الہدا کل چراغلو دیتا ہدایت اللہ انقالو مگردہ چوہلو دی ادا صلی اللہ بشر الرسول آیا را لی جی اللہ بشر لرپ عمر دی داوی بشر نشکی رہ پانی آدم رسول کی رش قلوا لوکان فالاردی کچر وی پزمکہ کی ملائکتن ملائکی ش چې دے جر را مطمئن د م میںط ل لنا مخامخب ک پهبان د من است آسمان د طرف نه ملکر واصہ فرشتہمر ک پہ ک فرشت می مرتد د ملائ کو ن ان الله کافی الله ش بنگ ب پمن زما ک ن پمن ستاسوکی ان هو يتنند الله كانه بيذادي تخلب النظام خبيرا بصيرا خبردارو نظمته و من يهدي الله اراشود چلاورت هدايتو کي فالمحتدين لله ننذين کي و من يضل واس چلو بيلاركي فلن تجد لهم اوليا نجربم امم من دير پاراستان من دوني تذدمرا كل علانا روم اورجم پ ملقیاب پرچ عمل پداے حال ک چ روان على اجو پ س में خے برتهوان س با یا غ چې پ روان کئ قاجر بچے ل بر ک پر مخان روان ب ت س اویان ڈان بمن م جهننممو غ ددي و جه ل ما خبت هر کله چې لمبو کې ل کمرا شي ل خ هلڪه چې لمبو چې کمرا شي بنا هم صحيرا مضات د کودي ل صائرا لمور د قالویل ب دا کومه عوامن آیا کله چې شمنګ دو کې ورووستن او ضرري ورري لمه دوسومه آیامونږ دخ مخ بیاه پور کړ شو خلکن جديد په داشنی سره داب دقل نه لېګله د قیاممت دبارهجندن قنیلو او نرو الله و د الله غذاات خلقات سماواته والارضات تذاکری د اسماعیل ناظم مکی به کل ذات چې دمر له اسماعیل نه دځمکو پټیدا كله قادر دی دا انسان فنا کول او شته كونرته ار قادر ان الله قدرت لرم ته الا اي يخلق مثله دا چې پیدا کیته مثله و وجعل لهم مقر که الله ذی الکراینه دمر مرگ تارا ای نه دمر که تارا دجاره جنن یو نیټه لار دشي چشک مشته د پای کی فابع یعلمون من کار کایعلمون الا کفورا مگر دکفر من کار نه کای امرتای لو انتم کچر وتاستم لکون مالکان خزائن رحمت ربی د د مهربانی د رب زمان اذن لم فتم تبحث تا سلا خزانه د بند نکرو خشیت الانفاق دیرو وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا وَبِالْإِنْسَانِ قَتُورًا بِخَيْرِ تَنْظِرِينَ اللَّهُ ذِمَاهُ خَزَانَةَ الْصَّلَاتِ كِنِي وَلَمْ كَدَا فِي خَزَانَةِ الْصَّلَاتِ وَإِذْرَانُهُ وَإِذْرَانُهُ تَرْبِيَ شَرِفُ دَيْتَنْ كُرُ كَيَّ دَانَ طَلَقُهُ نُزُرُبُ نُشِي فَاللَّهُ يَعْدَ كَرُ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا وَبِالْإِنْسَانِ قَتُورًا تَنْظُرُ دَيْتَنْ زُرُبُ تَنْظُرُ تهور نه په هغه مشرام وای په رټي دا مانته مینه غنم کېدل لیکن غنم چانه لیدل نن دا له سلور سو درو سو لورې سيدل د جوار رټي سوتنه وای دا الله خزانه خلاصي او صحيحه ولقد اعطينا बेशक ورکړونکو ومن سامي صالح اسلام ته ښه حيات بینات نه نه جزات اذ جا اهونکل چرغلو بیت موسی علیہ السلام فقال له مولوی موسی علیہ السلام فرای فرای ان يكن منج الله نکا خام خيال او گمان کوم پتاوانه موسی علیہ السلام مسوره چ پتاوانه جادو کړي شهر پتاوانه چا شهر کړي قالو موسی علیہ السلام لقد علنتا دیشکپو هته فرعون ما انغلها علی مدیر علی گلید ا اللہ رب السماوات والارض مگر مالک د آسمانونو د ځمکو بسوا اراده دا قلب من دې موجيزي واني یقینن وجن لا جنکا ها مخال خیال ته مستابا رکھے افراں مجبورات چت تدا کړشه کول کچو ابتدا دي نه معنی مجبوران کتوا کړشه فاراد ایراد لر و فرانی استفضہ من الارب دا چوشری مسال سلامو د دمرگری بزمک د مصرنا فاغرقناہو فا نغرکرون من جو و ممعہو احاسو چو بسر جمعاتول تول میں پا دریاب کی ارتاو کل وقلناو لی منگا من بادیہو فسد حلاکت د دین البنی اسرائیل بن اسرائیلتا اسکن الاربا وسید ایپا دیزنکا ف جا اودل آخرتي کله جرا شو برست دقیاممت جينا ب را تاسو فيفاټول همندو پول برجن تمدان دشرته و ح غنا هو او دپار ده د حق باڪان رالي گ یا ودل ح او دپار د سر بندې د حق باترنا شو ومار کللهڪم من رالي گ للامبشرن مگر زیر ورکو انکه و نذیر ایر ورکو انکه وقرانن او قران حکیم فرق معه میا تقسیم کړو د پهیسو کې لغلب مرال زله تا تا فرق نه وو د دې استقال او عمر کې الله وايي لغلب مرال زله تا, تا دی قران لار عالم ناس ته خلق ځاني عالم دمی سرا پارا مرام سرا وَنَزَّلَ اللَّهُ تَنزِيلا اَوْلَئِكَ الَّذِينَ نَزَّلَ كَذَا تَنزِيلا اَطْرَا نَزْلُهُم سَرَا قُلْ وَارْتَوَى آمِنُ بِهِ ايمان راړې پې قران اولادې یعې را ایمان پې راړې اساس پې ایمان راړې د قران ته قانې چخه راکړه مزه ان الَّذِينَ بِشَك اَكْثَرُ اوت لَيْن مَشَوْر کړه شوه لَمِن قَبْلِهِ مَخْتِ د نازلې د قران نا مې نه من منان د اهل كتابو اضایت لا علوہم کل چون استیشرا قرآن کا غیبانی یخیرونن علی پروز للعبقان تزنگانی سجد آئے سجدک ان کی ویقون نوائدی سبحان ربنا تاکی رب زمین لرا زمین رب دواد خلافی نتاک دے ان کا نوائد ربنا یکینا نوائد رب زمین چلاوی نوز باخر کتاب را نازلون اذا باخری پیغمبر علیه وسلم مفحول اخا مفاکری رب و دکل سبحان ربک زمو رب د و خلافین پاک ہے اغه د خلاف نه کوي و یخر معدی پریجی ملګانی پسو دان دیه دتینه جریدون کی و یزیدهم ذات و دا قران دیره فشوا امیر ماجزی قولی لله یر فیه یوبلی الله یا رو بلی رحمان ایم ماتو حریو تاسو ایتاسو فلہو من نبی اللہ وطار آل اسماء الحسنان من نبی خیست خیست کتیا اللہ ورطا آواز کے مدد کے او کتیا ورته رحمان ورطا چھئے وَلَا تَجْهَرْ بِسَلَاتِكَ وَسَلَاتْ مِمْرَا سَيَا دِیتِ خِرْأَتُ وَلَا تَجْهَرَ اللَّهِ جَهَرْ مِنْكَ وَبِسَلَاتِكَ فَقِرْأَتْ خِلْفَرَ ولا تخاف ابنها متك الاروالك او قد ابن ويبتغ بين ذلك سبيلا اولا تطمنديكي والار درمیان لم انتهاض خوایا امهدا پکالاروال زلختل مرغین داوری هيا الصلات میں مراد نماوی کی دنے کی دعا وا ولا تجهر بصلاۃ کا جہروتی وال مخه تختل دعا کی ولا تخاف ابنها متک طکالک او قد ابن وَبِتَارِ اولا, سبيلا حمدل اولا حمدل اللح اللح اللح اللح تاو به نغا الک سويلا تمن دږي او لار درنيا نا څه بس خپل او خپل نفس دی او وقل الحمد لله الذي یو کای زلته خپل دی یو پتاو تاو ته یو داسي چې لم يخذ ولدا چې ميل دي لَكَانَ دُونَ الْمُشْرِكَانَ رَغِيدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَنكٌ أَوْ مُشْرِهِ بِاللَّهِ لَرَشَنكٌ دَرَخِدارِ صَدَارِ فُلْكِ الْمُلْكِ تَبَادَ شَاهِيَتِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مُشْرِهِ بِاللَّهِ وَلِيٌّ مَدَغَارٌ مِنَ الذُّلِّ ذَوَجِدَ كَمُرَيَّا وَكَبِّرْهُ لِوِيَادِ اللَّهِ تَقْدِيرًا آل عَلِيًّا وی رَضِيَ اللَّهُ بِبَيَانِكَ چې الله اکبر کبیر